Astăzi am pregătit pentru voi un nou video a doctorului Joe Dispenza, care se numește Creierul tău nemuritor. Bună! Numele meu este doctor Joe Am studiat biochimia la Universitatea Rutgers, apoi mi-am obținut titlul la Universitatea Life. În ultimii șapte ani am fost foarte interesat în studiul remisiilor spontane a bolilor. Cu alte cuvinte, condiția ale persoanelor care au fost diagnosticate cu boli precum cancerul sau diabetul sau tulburări genetice rare pentru care știința medicală nu avea soluție. Am studiat persoane cu probleme cardiovasculare, ca tahicardia, aritmia sau hipertensiunea, persoane cu colesterol ridicat, efizem pulmonar, probleme endocrine ca tulburări tiroidiene. Mă interesa să știu și să aflu dacă existau factori în comun între aceste persoane. Am descoperit că existau patru factori care erau comuni între aproape toate persoanele care au avut o remisie spontană primul lucru pe care îl aveau în comun era că fiecare persoană accepta și credea că există o inteligență divină care controla corpul lor. Unii o numeau inteligență spirituală, alții o numeau minte superioară sau minte profundă, dar toți acceptau că există o inteligență mult mai mare decât ei. O numim inteligență mistică sau inteligență spirituală, dar în realitate nu are absolut nimic mistic. Este aceeași inteligență care face să bată inima ta în acest moment. Inima ta pompează 7,5 litri de sânge în fiecare minut, mai mult de 368 de litri în fiecare oră, bate de 100 de de ori într-o singură zi, de 40 de milioane de ori pe an și mai mult de 3000 de miliarde de ori într-o viață. Pompează de o formă constantă, fără să te gândești conștient la asta. Dacă reflexionăm, vedem că există o ordine, o inteligență care ne dă viață, care menține inima noastră bătând. Este aceeași inteligență care digeră ceea ce mâncăm, care descompune mâncarea în gaze și nutrienți și le organizează pentru a repara corpul. Toate acestea au loc fără să ne gândim în mod conștient la asta. Aceste persoane au început să-și dea seama că exista o inteligență care controla corpul lor, care era superioară lor, care știa cu adevărat mai mult decât ei. Și dacă reușeau să se conecteze cu această inteligență, poate ar fi făcut vindecarea pentru ei. Fiecare secundă care trece, pierdem 10 milioane de celule și în secunda următoare producem alte 10 milioane de celule. Noi nu gândim în a o face. Tu și eu suntem indivizi cu liberul arbitru dar există o ordine, o inteligență care o face pentru noi. Fiecare a corpului tău, din cele 100 de trilioane de celule care alcătuiesc corpul nostru fizic, fiecare dintre ele experimentează 100 de mii de reacții chimice în fiecare secundă. Dacă asta o multiplicăm cu cele 100 de trilioane de celule, putem vedea că există o anumită inteligență care ne dă mereu viață. Lucru interesant despre această inteligență este că are o voință independent de a noastră. Ne dă viață constant și sistematic. Voința sa transcende pe a noastră. Mintea sa transcende pe a noastră și menține în ordine corpul fizic. Un exemplu de asta ar fi enzimele active în ADN-ul celulelor noastre. Există 3200 de miliarde de acești nucleici în genele unei celule. Această inteligență trimite proteine în susul și în josul acestilor nucleici și corectează mutațiile ca să nu ne dărmăm. Dacă ne gândim la asta, această inteligență ne dă viață în mod constant. Aceste persoane au spus, sunt urcat pe spatele unui gigant și dacă pot învăța să mă conectez cu această inteligență, ea va face vindecare pentru mine. Acesta a fost primul lucru pe care toți l-au acceptat. Al doilea lucru pe care toți îl credeau a fost că au înțeles că gândurile lor, felul în care gândesc pe termen lung, a contribuit la îmbolnăvirea lor. Și atunci au spus, dacă gândurile mele au contribuit la boala mea, poate ar trebui să schimb felul în care am gândit în ultimii câțiva ani. De fiecare dată când avem un gând, fabricăm o substanță chimică. Dacă gândurile noastre sunt bune, dacă avem gânduri ridicate sau gânduri fericite, generăm substanțe chimice care ne fac să ne simțim bine sau fericiți. Și dacă avem gânduri negative sau gânduri rele sau gânduri de nesiguranță, generăm substanțe chimice care ne fac să ne simțim exact în felul în care gândim. Fiecare substanță care se eliberează în creier este literal un mesaj care alimentează corpul fizic. Acum, Corpul va începe să se simtă în felul în care gândim. Odată ce începem să ne simțim în felul în care gândim, se întâmplă ceva uimitor. Creierul, care se află în comunicare constantă cu corpul, verifică corpul și începe să gândească în felul în care ne simțim. Ceea ce, la rândul său, fabrică mai multe substanțe chimice care ne permit să simțim în felul în care gândim. Și să gândim, în felul în care simțim și rămânem prinși în această buclă între creier și corp de a gândi și a simți. Efectele secundare ale acestui fapt este că noi creem o stare de a fi și această stare de a fi devine felul în care gândim. Cu alte cuvinte, sentimentele devin modul în care gândim și când sentimentele devin felul în care gândim, Rămânem prinși într-o buclă în care corpul nostru, literalmente, gândește pentru noi. Aceste persoane au reflectat și au spus Dacă forma mea de gândire a creat această condiție și gândurile mele creează aceste substanțe chimice, care mă fac să mă simt într-un anumit fel, să mă comport într-un anumit mod, trebuie să îmi schimb felul în care gândesc. Atunci ei și au propus să înceapă să întrerupă acest proces. Acesta era al doilea lucru pe care îl aveau în comun. Al treilea lucru pe care îl aveau în comun și pe care l-am găsit foarte surprinzător, este că aceste persoane au decis că în scopul de a întrerupe procesul lor de gândire, trebuiau să se reinventeze pe ei însuși. Trebuiau să devină altcineva. Și atunci când au început să se gândească la cine doreau să devină, au întrerupt această buclă de feedback între a gândi și a simți și au început să se întrebe pe ei însăși câteva lucruri importante. Întrebări ca acestea. Cum ar fi să fiu o persoană fericită? Pe cine cunosc în viața mea care este fericit? Ce aș vrea să schimb în mine cu scopul de a mă transforma într-o persoană diferită? Ce personaj din antichitate admir, care a fost genial și pe care eu l-am studiat, a cărei virtuți și abilități le pot folosi pentru a le aplica, pentru a începe să formulezi un nou ideal de mine însumi? Aceste persoane au început să contemple ce s-ar întâmpla dacă. Posibilități, potențiale, de cine ar putea deveni? Pe măsură ce făceau asta, creierul lor a început să se schimbe. Au început să gândească diferit și acest proces de gândire a început să formeze conexiuni în creierul lor, care s-au transformat într-o platformă pentru noul nou lor mod de a fi. Au început să acumuleze informații, au început să examineze alte opțiuni, diferite de modul de a fi pe care l-au menținut în ultimii ani ai vieții lor. Al patrulea și ultimul lucru pe care îl aveau în comun este că atunci când aceste persoane s-au reinventat, petreceau perioade lungi în care pierdeau noțiunea de timp și spațiu. Cu alte cuvinte, se aflau atât de absorbiți de ceea ce gândeau, atât de concentrați în cine vroiau să fie, că atunci când deschideau ochii sau prendeau lumina în cameră sau își descopereau ochii, credeau că au trecut cinci minute, dar în realitate a trecut o oră și jumătate sau două ore. Au fost literal atât de cufundați în ceea ce gândeau, încât au pierdut noțiunea timpului și spațiului. Au pierdut noțiunea relației continue care are loc între corp și creier. Au pierdut noțiunea răspunsului pe care creierul îl primește mereu din mediul său. Și au pierdut noțiunea timpului. Creierul procesează vreo 400 de bilioane de biți de informație în fiecare secundă, dar suntem conștienți doar de 2000 din aceste 400 de bilioane de biți. Acești 2000 de biți de informații, depinzând de unde este prezentă conștiința noastră, au de a face doar cu trei lucruri. Răspunsul pe care îl primim de la corp, răspunsul pe care îl primim de la mediu și răspunsul nostru în legătură cu timpul. Știi tu, te doare spatele, ți-e foame, ai o durere de cap, ți este sete, ești obosit, este foarte rece, este prea multă căldură. Îți place mirosul care există în mediul înconjurător? Cât timp va trece până va avea loc următoarea experiență? Creierul nostru și conștiința noastră sunt cufundate în aceste lucruri în particular. Și când creierul nostru este scufundat în aceste lucruri particulare, chiar dacă creierul nostru procesează 400 de milioane de biți de informație, noi avem conștiința noastră în doar 2000 din aceste 400 de bilioane de biți și au de-a face cu corpul, mediul și timpul. Aceste persoane care au avut emisii spontane și au mutat conștiința lor de la aceste lucruri în particular către acești alți biți de informații și când au făcut asta, am început să învățăm din punct de vedere științific, că acesta este momentul în care creierul începe să modeleze noi circuite și noi conexiuni. Acesta a fost începutul unui studiu foarte interesant pentru mine, pentru că am vrut să știu, bazându-mă pe aceste patru lucruri, ce s-a întâmplat în creierul acestor persoane, care să determine mai apoi ce se va întâmpla în corpul fizic acestor persoane. Ar fi posibil că și-ar schimba mentalitatea. Ce schimbarea de mentalitate a avut un efect fiziologic în corpul lor, multe dintre aceste persoane nu erau vegetariene, nu utilizau cristale, nu posteau, nu realizau nicio terapie alternativă. Tot ce au făcut a fost să schimbe mentalitatea lor și prin schimbarea mentalității au produs rezultate măsurabile în viața lor. Atunci am inițiat procesul de a înțelege cum creierul generează noi circuite și face noi conexiuni. Vreau să vorbesc puțin despre felul în care a progresat știința în ultimele câteva sute de ani și o voi relaționa cu înțelegerea noastră despre creier. Undeva prin secolul 17 a trăit un om cu numele Descartes. Era un om de știință francez. Într-o zi era așezat aproape de o fântână încercând să înțeleagă natura realității. Așezat lângă fântână, a spus, îmi este greu să integrez aceste două idei. Există o lume obiectivă, o lume pe care o numesc sfera științei, unde lucrurile se comportă ca o mașină. Pământul și toate legile lui, toată realitatea fizică, se comportă într-un mod foarte fizic. Aceste caracteristici fizice sunt foarte predictibile și foarte repetabile. El a spus. Voi numi asta asta sfera științei. Și orice lucru care are de a face cu obiectivul sau cu lucruri foarte mari, le, voi, le poate studia știința. Apoi a spus, orice lucru care are de a face cu mintea sau cu lumea noastră subiectivă sau realitatea subiectivă, le voi lăsa religiei, pentru că religia le mânuiește mai bine. Ceea ce Descartes spunea în realitate, era că voia să poată avea libertate de a studia știința, fără să trebuiască să lupte cu celelalte probleme. Așa că biserica a început să se concentreze în toate principiile lumii subiective și în minte. Biserica a devenit mereu minte, niciodată materie, și știința, mereu materie și niciodată minte. Lucrurile funcționau foarte bine, pentru că, până la acest punct, biserica, amestecându-se în știință, a creat câteva probleme, și știința, amestecându-se în biserică, de asemenea. Dacă ne uităm la Bruno sau ne uităm la Galileo, putem vedea că atunci când ei au făcut observațiile lor particulare, au provocat biserica și, bineînțeles, au găsit niște gropi de-a lungul drumului. Asta i-a venit foarte bine lui Descartes, pentru că nu a trebuit să trateze cu probleme care nu au fost predictibile, deoarece el era un om de știință prin natura lui. Nu vroia să lupte cu influența bisericii, pentru că dacă studiem istoria, dacă studiem pe Galileo Galilei sau dacă studiem pe Giordano Bruno cu câțiva ani înainte, când au spus că pământul nu mai era centrul universului, au fost persecutați de biserică pentru că mergeau împotriva doctrinelor care conduceau biserica. Descart acum avea libertatea pentru a studia natura realității. Lucrurile funcționau destul de bine. Prin intermediul observației au început să se dezvolte legile științifice, și în secolul XVIII a apărut Sir Isaac Newton. Newton, practic, a spus că există anumite legi definitive, cărora le putem atribui o valoare științifică. El știa că forța, masa și accelerarea erau relaționate. Newton a spus: dacă cunosc punctul de plecare a ceva și cunosc viteza sa sau accelerarea sa, pot determina unde va ajunge. Mulțumită lui Newton putem trimite rachete la lună, dacă știm distanța de la pământ la lună, rotația pământului și viteza acestei rachete. Mulțumită legilor newtoniene și fizicii newtoniene, putem face anumite lucruri foarte specifice, bazându-ne în legile celor foarte mari și foarte obiective. Lucrurile mergeau foarte bine și știința a continuat să iasă la suprafață. În secolul 19. Albert Einstein apare cu teoria sa despre relativitate și teoria sa despre lumină. Einstein practic a spus Nimic nu poate călători mai repede ca viteza luminii. Orice lucru, fie un obiect sau materie, care să călătorească mai repede decât viteza luminii, în cele din urmă se va transforma în energie. Datorită legilor lui și a înțelegerii relativității sale, a făcut să apară înțelegeri încă mult mai mari despre realitatea obiectivă. Când Einstein a publicat articolele sale, cel mai uimitor lucru a fost că nu avea semnări despre informația lui, ceea ce a lăsat înmărmurită pe majoritatea oamenilor de știință a epocii sale. A fost un vizionar și înțelegea felul în care funcționa lucrurile pentru că utiliza mintea sa. Teoriile lui Einstein au dus știința la un grad mult mai mare în accelerarea ei. După aceea, Einstein a început să lucreze în principiul numit efectul fotoelectric. Ce a făcut a fost să aplice curenți electrici foarte puternici plăcilor de oțel. Vroia să vadă energia pe care o emiteau electronii, protonii și neutronii. Când a început să studieze ce făceau electronii, a văzut că în loc să elibereze energia de o formă normală și continuă a unui fascicol, Electronii eliberau energia și coborau de nivel ca și cum coborau pe o scară, în loc să se miște într-un mod suav și continu. Einstein s-a oprit pentru că felul în care funcționează lucrurile în lumea celor mari când energia este eliberată este că totul se mișcă cu multă continuitate, sub forma unui fascicol. De exemplu, dacă lăsăm un măr să cadă dintr-un copac, se mișcă într-un mod foarte continu și previzibil. Ei se așteptau ca în efectul fotoelectric să se întâmple lucruri exact la fel, dar nu a fost așa. Aștia a început să vadă că comportamentul celor foarte mici era foarte diferit de cele foarte mari. Au realizat o serie de experimente care își concentrau atenția în electroni și în posibilele locații a acestora. Când au început să observe electronii, natura și comportamentul lor, și-au dat seama că de câte ori observau sau căutau un electron, un electron apărea. Electronul trecea de la a fi o undă de posibilități, la a colapsa subit într-o particulă foarte definită. Și acum, toată această idee a dualismului cartezian, ceea ce a spus Descart în secolul XVII, a devenit confuz din nou. Pentru că acum, persoana subiectivă și mintea subiectivă au început să aibă un efect direct în ceea ce este foarte obiectiv. Atunci, acum, Separarea dintre minte și realitate și între minte și ce este obiectiv a început să se integreze din nou. Și independent de cine observă, fiecare un titlu academic sau nu are, observația lui avea un efect în câmpul cuantic. Ca urmare a acestui fapt s-a născut fizica cuantică. Asta vrea să spună că noi toți, fiecare persoană, indiferent de credința sa, de cultura sa, de sexul său, de vârsta sa sau de rasa sa, fiecare persoană când îi se cere să observe ceva, are un efect în cele foarte mici. Toți participăm în natura realității. Acum, știința poate spune că fizica cuantică și observatorul, care observă realitatea și care are un efect în realitate, poate doar funcționa pentru cele foarte mici. Cu alte cuvinte, doar cele foarte mici răspund la observația noastră. Poate dacă realitatea funcționează în așa fel încât observația noastră afectează comportamentul particulelor subatomice, poate putem modifica natura realității utilizând propria noastră observație. Majoritatea fizicienilor cuantici vor spune că nu, observația noastră funcționează doar pentru cele foarte mici și nu pentru cele foarte mari. Răspunsul meu este, poate suntem observatori slabi, poate observația este o îndemânare ca oricare alt lucru și putem dezvolta această idee numită observație. Există o parte a creierului pe care o folosim pentru a acorda atenție. Există o parte a creierului pe care o folosim pentru a observa. Este cunoscută sub numele de lobul frontal. Lobul frontal este încununarea supremă a ființei umane este ultima treaptă în dezvoltarea umană. Ceea ce ne separă de toate celelalte specii ale planetei nu este faptul că stăm pe două picioare, sau faptul că avem degetele mari opuse, sau faptul că ochii noștri privesc direct în față, nici că avem creierul mai mare, pentru că elefanții, de fapt, au un creier mai mare decât al nostru. Nu este nici faptul că avem puțin păr pe corp, ceea ce ne separă de toate celelalte specii de pe planetă este mărimea lobului frontal comparat cu restul creierului. În ființele umane, lobul frontal acoperă un 40% din întregul creier. În strămoșii noștri, cei mai apropiați, maimuțe mari și cimpanzei, lobul frontal acoperă între 17% și un 15%. La câini, este un 7% și pentru iubitorii pisicilor, al lor este de un 3,5%. Atunci, Ceea ce ne separă și ne face grandioși este lobul frontal în raport cu restul creierului. Lobul frontal este executivul. Decide acțiunea. El reglementează comportamentul. Este partea creierului pe care o utilizăm când planificăm sau speculăm, când inventăm, când contemplăm posibilitățile. Dacă ar trebui să descriem lobul frontal cu un singur cuvânt, am spune intenție sau scop. Când intenția oamenilor se potrivește cu comportamentul lor sau când comportamentul lor se potrivește cu intenția lor sau când gândurile lor se aliniază cu acțiunile lor, este momentul în care lobul frontal este în cel mai bun moment al lui. O publicație din noiembrie 2004 a anunțat că un grup de oameni de știință de la Universitatea din Wisconsin a decis să vadă dacă observația, sau să acorzi atenție, este o abilitate ca oricare alta. Ceea ce au făcut a fost să proiecteze un experiment în care au reunit un grup de călugări budiști, călugări care au fost în meditație și concentrându-se în concepte ca compasiunea, dragostea și divinitatea, pentru perioade lungi de timp. Marea majoritate a acestor călugări pe care i-au studiat au petrecut între 10.000 și 50.000 de ore de concentrare în meditație, Așa că acești tipi, dacă știau, să acorde atenție. Au format un alt grup de control cu persoane care niciodată nu și-au concentrat mintea lor cu adevărat în nimic și le-au spus călugărilor. Antrenați aceste persoane timp de o săptămână, să vedem dacă oamenii învață cum să dezvolte arta meditației. Au conectat 256 de electrozi în jurul întregului creier al călugărilor pentru a măsura ce tip de activitate avea loc când acești călugări acordau atenție și apoi făceau același lucru cu grupul de control. Când au conectat acești opt călugări la scanere, în momentul în care se concentrau într-un concept ca compasiunea, în momentul în care s-au concentrat într-o idee în interiorul lor, lobul lor frontal s-a aprins, ca nimic din ce au văzut oamenii de știință anterior. Cantitatea de activitate care avea loc în lobul lor frontal, era enormă. Când au comparat-o cu cea a grupului de control, oamenii care, care recent învățau să concentreze mintea lor și să acorde atenție, capacitatea lor de a menține fix acest gând a avut foarte puțin efect în lobul frontal. Oamenii de știință știau că o zonă specifică în partea stângă a lobului frontal este unde experimentăm bucuria și fericirea. Într-un călugăr în particular, scannerul arăta că activitatea lobului său frontal era atât de mare încât oamenii de știință au spus «Trebuie să fie cel mai fericit om de pe planetă» datorită acestei mari activități. Când oamenii de știință au început să speculeze și să vadă efectele acestui experiment, experiment au început să realizeze că poate observația și să acorzi atenție este o abilitate. Poate este o abilitate ca să joci tenis sau golf și putem dezvolta abilitatea de a acorda atenție și dacă dezvoltăm această abilitate, am avea de fiecare dată mai multă capacitate și ca efect și rezultat, creierul nostru s-ar schimba cu adevărat. Atunci observația ar fi o abilitate ca oricare alta și dacă putem dezvolta abilitatea observației, poate nu doar micile particule subatomice vor răspunde lumii noastre, și chiar și particulele subatomice mai mari sau obiecte mai mari de asemenea vor răspunde, pe baza capacității noastre de a observa. În anii 30, în Statele Unite, s-a realizat un experiment cu un grup de cimpanzei, care erau agresivi și prezentau caracteristici personale antisociale. Oamenii de știință au spus, bine, să vedem dacă, făcând un experiment, o operație în lobul frontal schimbă comportamentul acestor cimpanzei. Au luat un instrument asemănător cu un vârf pentru gheață, l-au introdus în lobul frontal al cimpanzeilor și au început să agite. L-au numit experimentul Vârful de Gheață. După experiment, maimuțele au devenit foarte docile, foarte controlabile și au încetat să mai fie agresive față de ceilalți cimpanzei. În timpul acestei epoci în Statele Unite la sfârșitul anilor 30, instituțiile psihiatrice erau pline de oameni în exact aceeași situație tulburări de personalitate antisocială și caracteristice agresive. Datorită depresiei care avea loc în anii 30, era foarte scuns să administrezi medicamente acestor persoane pentru a le menține sub control. Așa că oamenii de știință anu unei anumite universități au spus Pentru ce nu probăm acest experiment în unii dintre pacienții acestor instituții psihiatrice? Ar fi economisiți o mulțime de bani pe medicamente. Atunci au luat niște pacienți, i-au dus la un chirurg în timp ce dormeau și i-au anesteziat. Odată ce au fost anesteziați, au băgat un bisturiu pe suploape și au perforat partea mai moale a cranului, care se află în spatele globului ocular. Când perforau craniul în această zonă, au luat un bisturiu și au frecat dintr-o parte în alta. Se numește experimentul ștergerii parbrizului. Și, desigur, cum deja știm, asta se numește lobotomie. Când au retras bisturiul, au cosut inciziile și au dus la camerele lor. Acești subiecti brusc au, au început să se comporte diferit. Au observat lucruri foarte interesante la aceste persoane după realizarea lobotomiei. Primul lucru pe care l-au notat a fost că toți au devenit leneși și letargici. Următorul lucru pe care l-au observat a fost că erau lipsiți de inspirație. Au pierdut inițiativa de a face lucruri. De asemenea, au observat că aveau o enormă dorință de a face mereu același lucru. Cu alte cuvinte, le plăcea să asculte același program de radio, le plăcea să mănânce aceeași mâncare, le plăcea să utilizeze mereu aceleași haine. Și dacă le modificai rutina în vreun fel, se năruiau emoțional. Aveau o dorință extraordinară să facă mereu la fel. De asemenea, și-au dat seama că acești oameni nu se puteau concentra într-o sarcină unică. Începeau ceva, apoi se distrăgeau și începeau alt lucru și se distrăgeau și începeau altceva. Niciodată nu terminau un ciclu de acțiune. De asemenea, și-au dat seama că nu puteau înțelege semnificația unei situații. Nu puteau învăța nimic nou. Nu puteau modifica comportamentul lor. Învățarea este să modificăm comportamentul nostru. Rămâneau blocați în rutina de a face ceva mereu și mereu insistent, încât niciodată nu modificau comportamentul lor în nicio circunstanță. Ultimul lucru pe care l-au observat este că nu se puteau proiecta în viitor. Nu puteau face planuri pentru viitor, nu puteau proiecta idei în viitor. De exemplu, dacă își legau șireturile la papuci și șnurul se rupea, în loc să caute altul nou, continuau încercând să lege același cordon, chiar dacă știau că este rupt. Dacă luăm în considerare asta, o deteriorare în lobul frontal produce anumite efecte în oameni. Oamenii devin leneși, letargici, fără inspirație, pierd inițiativa, au dorința să facă mereu același lucru, nu fac nimic nou, nu se pot proiecta în viitor, nu învață nimic nou, și se distrag cu ușurință. Asta începe să se asemene cu majoritatea oamenilor din cultura noastră. Asta se întâmplă pentru că nu am stăpânit capacitatea de a utiliza lobul frontal cum se cuvine. Poate nu am stăpânit abilitatea de a observa. Poate observația este o abilitate în sine și poate majoritatea oamenilor sunt atât de distrași de lumea lor exterioară încât nu utilizează lobul frontal cum se cuvine. Dacă ne gândim, tot ceea ce ne înconjoară ne trimite în mod constant informație la creier. Simțurile noastre ne permit să interpretăm realitatea, simțurile noastre ne permit să răspundem la informația din lumea noastră exterioară. Dar în timp ce credem că lumea exterioară este mai reală decât lumea interioară, mereu vom folosi aceleași circuite ale creierului pentru a procesa această informație. În momentul în care începem să acceptăm că lumea interioară are un efect în lumea exterioară, trebuie să începem să folosim lobul frontal. Știm din punct de vedere științific că este adevărat, absolut adevărat, că creierul este profilat și modelat de mediul nostru. Știm asta în mod specific științific. Dar fără îndoială ceea ce știința de asemenea începe să învețe, este că creierul nostru este profilat și modelat de capacitatea noastră de a acorda atenție. Când avem abilitatea de a acorda atenție și avem abilitatea de a dobândi cunoștințe și de a fixa această cunoaștere în creierul nostru, începem să creem noi circuite. Și când suntem capabili să facem noi circuite, începem să percepem realitatea diferit în conformitate cu conexiunile stabilite în creierul nostru. Să vedem un exemplu. Să presupunem că eu aș lua un tablou al lui Monet, de exemplu, și l-aș pune aici, unde se vede, și aș spune, aruncă o privire la acest tablou de Monet și doar bucură-te de pictură. Majoritatea oamenilor ar privi tabloul câteva minute, ar recunoaște câteva obiecte în pictură și ar termina cu el. Acum, dacă aș da tabloul jos și ți-aș spune, Vreau să-ți povestesc ceva despre Monet. Știai că Monet a petrecut 44 de ani din viața sa încercând să fie capabil să înțeleagă, să vadă cum se unifică totul în lume? Era în mod special interesat de felul în care lucrează lumina. Îl încânta lumina răsăritului și lumina apusului. El gândea că marea majoritate a oamenilor niciodată nu se oprea să acorde atenție la efectul pe care are lumina în flori, în felul în care afectează culorile sau mediul. Tângea să picteze cu vopsea pastelată și culori și să ilumineze lucrurile bazându-se pe lumina acelei ore a zilei, în particular. Spunea lucruri ca puntea și hanul nu sunt separate, sunt același lucru și le pot picta doar în acest fel îmbătrânind a dezvoltat cataractă cataractele au devenit foarte severe așa că atunci când percepea lumina această lumină pe care o percepea se difuza în ochii lui și el a început să picteze exact ceea ce vedea dacă după ce ți-am dat această informație voi pune tabloul înapoi și ai privi acest monet din nou mai mult ca sigur îl vei percepe într-un mod diferit bazat pe capacitatea ta de a acorda atenție la detalii. În realitate, ceea ce s-a întâmplat în acest moment a fost că ți-am dat cunoaștere și informație pe care creierul tău a filtrat-o înainte, a scos din ecuație. Tu doar vedeai tabloul bazându-te în conexiunile care deja existau în creierul tău, bazându-te în ceea ce știai. În momentul în care îi dăm creierului informație nouă, Creierul poate acorda atenție la această informație doar prin intermediul lobului frontal. Începem să vedem lucruri care deja existau, dar pe care le-am filtrat afară din ecuație. Un alt exemplu, un cunoscător de vinuri. Când un cunoscător de vinuri agită și gustă vinul, el are niște circuite în creierul său care îi permite să aprecieze subtilitățile. Recunoaște savarea taninulor și acizilor, poate mirosi buchetul și aromele poate integra asta cu date mai specifice despre diferite clase de struguri. Datorită faptului că creierul său a fost educat și pentru că el a stabilit circuite și pentru că a acordat atenție în a percepe diferențele, în realitate numită să decuști vinuri, este capabil să perceapă subtilitățile. Pentru persoana care nu are circuitele instalate, pentru această experiență în particular, și nu are conexiunile în creierul său care să îi permită să știe ce să caute, acest vin va avea gust ca oricare alt vin. Așa este cum funcționează realitatea. Percepem realitatea bazându-ne pe structura conexiunilor din interiorul creierului. Oamenii de știință au făcut anumite experimente pentru a verifica dacă asta este adevărat și au ajuns la concluzia că da, este. Au luat un grup de persoane și le-au întrebat dacă vroiau să participe la un experiment în care trebuiau să utilizeze ochelari timp de două săptămâni. Acești ochelari nu erau comuni și obișnuiți. Acești ochelari erau împărțiți pe jumătate. Când priveau la stânga, vedeau albastru și când priveau la dreapta, vedeau galben. Lentilele ochelarilor erau împărțite în așa fel că o parte era albastră și cealaltă galbenă. Le-au spus acestor oameni, Vrem să purtați acești ochelari pentru tot ceea ce faceți tot timpul zilei. Purtați-i când duceți copiii la școală, când mergeți la muncă, purtați-i pentru toate activitățile normale zilnice timp de două săptămâni. Aceste diferite persoane au utilizat acești ochelari un anumit timp și la finalul experimentului au fost invitați să revină la laborator. Când participanții au ajuns la laborator, li s-a spus Ceea ce vrem acum să faceți este să priviți această bucată de hârtie. Era o foaie de hârtie albă. I-au întrebat, ce culoare vedeți când priviți această hârtie? Fiecare dintre persoanele care au participat la experiment a spus, este o foaie de hârtie albă. Le-au spus, priviți la stânga, vedeți o bucățică de hârtie albastră? Răspundeau, nu. Și când priviți la dreapta, vedeți o bucățică de hârtie galbenă? Și din nou au spus că nu. Așa că oamenii de știință au trebuit să dea înapoi pentru că și-au dat seama că aceste persoane colorau realitatea bazându-se pe memoria lor. Acopereau aparența lucrurilor bazându-se pe circuitele care deja le aveau instalate și cu cât participau mai mult în lume, mai repede dispărea culoarea pentru ei. În esență, asta este ceea ce facem în realitate. Creierul nostru este interconectat într-un anumit mod, ne sunt furnizate o anumită cantitate de circuite în viața noastră și mai apoi extindem aceste circuite prin felul în care stabilim conexiuni, plecând de la cunoștințele pe care le dobândim. Dacă nu dobândim cunoștințe noi, continuăm să utilizăm aceleași circuite mereu, ceea ce va face ca realitatea să se prezinte exact în același fel. Dacă ne dau cunoștințe sau informații și acele cunoștințe nu sunt convenționale, dacă se iese în afara cutiei care se acceptă științific, social și politic și se iese în afara cutiei inclusiv a ceea ce se acceptă religios, poate în cel mai bun caz începem să percepem realitatea diferit, bazându-ne în această nouă cunoaștere pe care am primit-o. Studiind acele cazuri de remisii spontane ale persoanelor care s-au vindecat pe ele însele, de diferite condiții, a fost interesant să observ că, independent de cultura lor, independent de credința lor, independent de nivelul lor de educație sau religia lor, independent de sexul lor, ei practic au spus Voi observa un viitor diferit și mă voi ține de această observație independent de reacția primită de la corpul meu, independent de răspunsul primit de la mediul meu și independent de timp. Lobul frontal, colunat a realizarea evoluției ființei umane, ne permite să facem asta. Lobul frontal ne dă permisiunea pentru a face gândul mai real decât orice altceva. Lobul frontal ne dă permisiunea să ne agățăm de un concept, de o idee, să ne ținem de o viziune sau de un vis, Independent de circumstanțele care există în lumea noastră, independent de circumstanțele care există în corpul nostru, independent de circumstanțele care există relaționate cu timpul. Acestea sunt lucrurile, trăsăturile pe care în secret le admirăm în toate personajele din antichitate, fie că este Martin Luther King sau William Wallace. Cineva care a avut o viziune, cineva care a avut o idee, un erou spunând, eu cred în aceste principii morale și eu cred în această etică. Și chiar dacă mediul meu nu este aliniat cu gândirea mea, gândirea mea este mai importantă decât mediul meu. Și lobul frontal al ființei umane ne acordă acest privilegiu. Ne dă privilegiul de a face ca gândul să fie mai real decât orice altceva. La majoritatea speciilor din natură, Ceea ce le face să se schimbe este că sunt expuse la un anumit stimul nefavorabil ai mediului înconjurător. Sunt expuse la anumite caracteristici din în mediul înconjurător și trebuie să se adapteze, să se acomodeze sau aclimatizeze la un anumit stimul al mediului, fie că este frig sau cald sau orice altă particularitate. Ceea ce se întâmplă este că această specie se stabilește într-un med mediu specific, și după mai multe generații în care aceeași specie locuiește în același mediu nefavorabil, după o anumită perioadă de timp sau după câteva generații, această specie își va modifica comportamentul său și își va schimba genetica sa. Este ceea ce numim evoluție. Dar ființele umane nu avem nevoie să facem asta, datorită mărimii lobului frontal și datorită capacității noastre de a specula asupra posibilităților. Și să ne întrebăm despre potențialuri, și să ne gândim ce s-ar întâmpla dacă. Putem inventa noi idei și noi moduri de a fi. Asta ne oferă privilegiul de a modifica comportamentul nostru în timpul vieții. Ne oferă privilegiul de a modifica acțiunile noastre într-o săptămână. Putem modifica felul nostru de a acționa într-o singură zi și ne putem schimba într-un moment. Singurul lucru pe care trebuie să-l stăpânim este această îndemânare numită observație. Când începem să utilizăm creierul în mod adecvat, când începem să acordăm atenție unui concept sau unei idei, se întâmplă un lucru uimitor în creier. Lobul frontal micșorează volumul stimulilor externi, micșorează volumul corpului și ciclul continuu de reacții care merge de la corp la creier. Micșorează volumul răspunsului de la mediul înconjurător. Nu știi dacă este cal sau frig, nu știi dacă este întuneric sau este lumină. Creierul tău se transformă într-un amplificator de gânduri și micșorează volumul timpului. Cu alte cuvinte, atâta timp cât menținem un concept fixat în lobul frontal, pierdem noțiunea timpului și spațiului. Știința începe să înțeleagă Că forma noastră de a crea circuite în creier, felul în care stabilim conexiuni în creier, pe lângă faptul că permite ca mediul să modeleze și să dea formă creierului nostru, putem începe să modelăm și să dăm formă creierului nostru acordând atenție, concentrându-ne într-o idee. Dacă putem să ne menținem într-o idee, începem să stabilim conexiuni în creierul nostru. Și stabilind aceste conexiuni în creierul nostru, Lăsăm mărci sau amprente neurologice din aceste concepte țesuturi. Aceste amprente mai apoi funcționează ca fundația modului nostru de a ne comporta și a acționa. Lobul nostru frontal în supremă a ființei umane permite ca gândul să fie mai real decât orice altceva. Când începem să generăm idei, și începem să formăm concepte și punem toată atenția noastră în acest concept, lobul frontal micșorează volumul tuturor stimulilor externi. Și singurul lucru care devine real este gândul în sine. Când asta se întâmplă, se produce o schimbare fizică în creier. Creierul ia această imagine holografică pe care o menținem fix în lobul frontal, și creează un model de conexiuni care se asociază cu acest concept sau acea idee. Așa că atunci când învățăm ceva nou, când învățăm lucruri noi, creăm noi conexiuni în creier. Facem noi conexiuni în creierul nostru. Și când memorăm aceste lucruri sau ni le amintim, întărim sau menținem aceste conexiuni. Memorarea menține aceste conexiuni. Învățarea formează aceste conexiuni. Putem învăța din mediu, putem învăța din experiențele noastre senzoriale, dar atunci nu am fi mai mult decât ceea ce mediul nostru edictează experienței noastre. În schimb, dacă învățăm cunoștințe și învățăm informații mai puțin convenționale, fizica cuantică, Observatorul participă în natura realității și gândurile noastre sunt importante cu adevărat de la particulele subatomice până la cele mai, de mărime mai mare. Poate observația noastră, capacitatea noastră de a acorda atenție va începe să formeze noi conexiuni în creierul nostru care ne vor permite să percepem lucrurile exact așa cum sunt. Și datorită faptului că creierul nostru Procesează mii de milioane de biți de informație pe secundă, dar suntem conștienți doar de acești biți de informație care au de-a face cu corpul, mediul și timpul, dacă putem începe să creăm noi conexiuni și să dobândim, să învățăm noi cunoștințe, vom începe să vedem ceea ce mereu a existat, dar pe care am exclus-o din ecuație, exact ca acele persoane care au făcut experimentul cu ochelarii. Mi-ar plăcea să vă vorbesc despre cum învață creierul și cum se formează aceste conexiuni. Știm dintr-o perspectivă științifică că neuronii, celulele nervoase care există în creier, de fiecare dată când se conectează, schimbă informații. Când ei se conectează și schimbă informații, acest punct de conexiune este o învățătură dobândită relaționată cu un concept. Cum am spus, când ne amintim ceva, Activăm aceste conexiuni și le aducem la viață. Avem o cantitate enormă de conexiuni în creierul nostru, conexiuni infinite. Fiecare punct în care acești neuroni se conectează și schimbă informații, trasează o hartă. Este un model sau o secvență care reflectă o idee, ceva ce am învățat, o trăsătură, un comportament, un talent, o tendință și chiar un sentiment. Toate aceste conexiuni sunt suma totală a ceea ce suntem ca indivizi. Toate persoanele sunt diferite, deoarece au avut diferite experiențe în viața lor, au dăbândit o cunoaștere diferită și au o anumită cantitate de conexiuni genetice care li s-a dat. Asta, de fapt, constituie fundația de unde plecăm ca indivizi. Majoritatea oamenilor Într-un determinat punct din viața lor, depinde aceste circuite stabilite și niciodată nu învață nimic nou. Ei permit ca sentimentele să se transforme în forma lor de gândire, încetează să mai învețe și încep să simtă. Când ajungem la punctul în care încetăm să învățăm și începem să simțim, atunci este când trăim înclinațiile noastre genetice, atunci este când trăim un viitor predeterminat genetic, care deja a fost determinat genetic pentru noi, ca indivizi. Când dobândim noi cunoștințe, creierul începe să se restructureze, începe să ardă în noi secvențe, în modele noi și în noi conexiuni. Dacă putem menține aceste conexiuni pentru o perioadă mai lungă de timp, putem modifica și schimba comportamentul nostru, ceea ce s-a ce întâmplat cu persoanele care au avut remisii spontane. Ceea ce ei au făcut a fost să dobândească cunoaștere și să aplice această cunoaștere, întrebându-se, ce ar fi dacă? Au înțeles că dacă reușeau să se conecteze cu această inteligență care făcea să bată inima lor și să digere alimentele lor, dacă reușeau să-i șoptească la ureche uriașului care controla corpul lor fizic, care știe să creeze celule noi, care știe să organizeze ADN-ul, dacă ei puteau să facă ca voința lor să se potrivească cu voința lui, dacă ei puteau să egaleze mintea lor ca să se potrivească cu mintea lui, dacă ei puteau să egaleze iubirea lor pentru viață, să se potrivească cu iubirea lui pentru viață, pentru că era ceea ce le dădea viață, în mod continuu, s-au gândit că atunci faptul de a-și schimba mentalitatea ar trimite un nou semnal la celulele lor și că stabilind noi conexiuni în creierul lor, ar produce în cele din urmă un nou efect fiziologic în corpul lor. Procesul de reinventare înseamnă reorganizarea acestor circuite către un ideal mai extraordinar de ei însuși. Există mai multe tipuri de învățare pe care le avem în creier. Creierul învață în două moduri diferite. Învățarea este dividită în două zone diferite. Când învățăm ceva și îl memorăm, se înmagazinează magazinează într-o zonă în particular numită învățarea explicită. Un alt nume care îi se dă învățării explicite este învățarea declarabilă sau memorie declarabilă. Memoria declarabilă sunt lucruri pe care le putem declara. Unul dintre aspectele memoriei declarabile este cunoașterea, informația, filozofia. De exemplu, când învățăm informații noi, noi cunoștințe, date intelectuale, filozofie, de fiecare dată când facem asta, creierul creează un tip particular de circuite. Al doilea tip de memorie declarabile se numește experiență. Experiențele sunt lucruri pe care le putem declara. Putem declara că sunt un bărbat, pot declara că știu unde mă aflam pe 11 septembrie, Pot declara că îmi plac merele pentru că am trăit aceste experiențe. Sistemele de memorie ale creierului relaționate cu memoria declarabilă au o secvență foarte specifică în funcție de care creierul structurează această informație. Este format din creierul gânditor, este format din partea creierului unde există conștiința conștientă și acea secvență particulară de cunoaștere și de experiență permite creierului să funcționeze în realitate. Putem funcționa în mediul extern pentru că utilizăm memoria declarabilă în mod conștient pentru a lua decizii. Utilizăm memoria declarabilă conștient pentru a proiecta viitorul. Utilizăm memoria declarabilă conștient pentru a funcționa în lumea noastră, pentru a lua decizii în fiecare zi. Acest sistem de memorie rămâne intact pentru ca să putem funcționa în lumea noastră. Al doilea tip de sistem de memorie se numește memorie implicită. Sistemele de memorie implicită sunt sisteme foarte puternice, deoarece amintirile implicite sunt lucruri pe care nu le putem declara. Se numește memoria nedeclarabilă. Amintirile nedeclarabile sunt lucruri ca abilități, obiceiuri, condiționări, caracteristici, tendințe și chiar comportamente. Aceste caracteristici și comportamente le-am practicat și executat de atât de multe ori încât nu mai este nevoie să ne gândim la ele. Se numesc amintiri procedurale. Avem sute de amintiri procedurale formate în creierul nostru. Aceste amintiri procedurale sunt lucruri ca cum să manevrezi schimbătorul de viteză a mașinii, când utilizăm schimbătorul de viteză. Am făcut-o de atât de multe ori că nici nu mai trebuie să ne gândim la asta. Este fixat neurologic ca un circuit complet. Când ne spălăm pe dinți, când ne machiem, când scriem la mașină, când mergem. Toate acestea sunt amintiri procedurale sau nedeclarabile. Creierul procesează această informație diferit, pentru că merge mai departe de gândurile noastre conștiente, merge mai departe de memoria noastră conștientă este fixată în noi în așa fel încât nici măcar nu trebuie să o declarăm. De exemplu, când nu îți poți aminti un număr de telefon, conștient. În sistemul tău implicit poți lua telefonul, privești numerele, și degetele tale vor începe să se miște și îți vei aminti numerele. Asta se numește o amintire implicită. Pentru că corpul tău a practicat atât de mult asta, încât și-o amintește la fel de bine ca și creierul tău. Acum, amintirile implicite sunt punctul în care fixăm neurologic comportamentul nostru. Memoria implicită apare atunci când într-adevăr suntem asta. Memoria implicită apare atunci când ne-am schimbat complet. Dacă noi creăm conexiuni în creierul nostru prin învățarea cunoștințelor, Dobândirea cunoștințelor este să începem să facem noi circuite. Asta este filozofia. Creierul se schimbă doar ca o consecință a acestui fapt, dar nu există schimbări majore în ceea ce privește transmiterea semnalelor către corp, noi informații către corp. Este o informație intelectuală. Când trăim o nouă experiență, când personalizăm această nouă experiență, când luăm cunoașterea și o personalizăm sau o aplicăm, putem genera o experiență nouă. Și această nouă experiență atunci ne permite să structurăm și să schimbăm comportamentul nostru. Atunci cunoașterea aplicată creează o nouă experiență. Această experiență creează un anumit număr de circuite în creier care extinde cunoașterea pe care am învățat-o atunci putem declara că am trăit o nouă experiență. Cunoașterea este să gândești, este creierul nostru gânditor. Când dobândim noi cunoștințe, învățăm să gândim plecând de la această cunoaștere. Experiența cere ca cunoașterea să se aplice și asta se numește acțiune. Numim asta a face. Aceasta este partea activă de învățarea creierului. Putem avea o experiență bazată în cunoaștere pe care am dobândit-o, putem aplica această cunoaștere și să avem o experiență nouă, dar asta nu este destul. Pentru că atunci când avem o nouă experiență, ideal este să fim capabili să repetăm acea experiență. Când repetăm această experiență din nou și din nou, din nou și din nou, începem să ne conectăm la acest sistem de memorie implicită. Aceasta, această nouă formă de a-ți aminti ceva se numește să fii acest ceva. Suntem cu adevărat asta acum. Așa că învățarea, dobândirea de cunoștințe noi, este partea de gândire a creierului nostru. Aplicarea acestor cunoștințe, ceea ce am învățat, aplicarea gândului nostru pentru a avea o nouă experiență, modificând comportamentul nostru pentru a face o nouă experiență, se numește a face sau a acționa. Și când suntem capabili să repetăm această experiență continuu din nou și din nou, și să o repetăm din nou și din nou, începem să conectăm creierul nostru la acest sistem implicit numit să fii asta. Când suntem ceva, nu mai avem nevoie să ne gândim mult la asta. S-a fixat de formă permanentă, este un proces natural, este o a doua natură, este ușor. Și aceste persoane care au avut emisii spontane, când au început să dobândească noi cunoștințe și să aplice aceste cunoștințe pentru a crea noi experiențe pentru ei, nu s-au oprit aici. Au continuat până ce acest sistem a rămas instalat în corpul lor, până când cu adevărat au fost capabili să fie asta. Odată ce devenim ceva, asta s-a fixat permanent încât nu mai trebuie să ne mai gândim la asta. Ideea este că creierul nostru dispune de sisteme automate, programe automate în creierul nostru, care definesc forma noastră de a gândi și de a simți toată viața noastră. Să gândim ca o victimă, să gândim ca o persoană nesigură. Și dacă gândim aceste gânduri de nesiguranță, se fabrică substanțe chimice care ne fac să ne simțim nesiguri. Și odată ce ne simțim nesiguri, creierul începe să gândească așa cum ne simțim. Aceste persoane care au avut remisii spontane ale bolilor, aceste persoane care s-au vindecat pe sine de diferite condiții, au produs mari schimbări fizice în creierul lor. Aceste schimbări pe care le-au făcut nu au constat pur și simplu să îmbrățișeze intelectual informația. Nu a fost vorba doar de a avea o experiență o singură dată. Cu adevărat, vroiau să devină altcineva. Când s-au reinventat pe ei înșiși, când au spus Cred că există o inteligență întrul meu care dă viață fiecărui individ, fie că este fericit sau trist, fie că este bogat sau sărac, Sfânt sau păcătos, există o inteligență care dă viață fiecărei ființe umane. Și dacă eu aș putea avea acces la această inteligență și să devin altcineva, el i-ar da viața acestei noi persoane care apare, fie cine o fi. Dacă gândurile mele au importanță, va trebui să construiesc niște conexiuni neurologice permanente în creierul meu, pentru a deveni această nouă platformă de a fi. Trebuie să abandonez și să renunț la această veche formă de a gândi și simți, care este foarte legată de mediul meu, foarte legată de felul meu de a gândi în lumea mea bazată în vechiul meu sine. Poate acele vechi sentimente și vechi conexiuni erau legate la vechi experiențe. Poate reinventându-mă pe mine însumi, Va exista o perioadă de timp în care voi avea, nu voi avea sentimente? Poate aceste vechi emoții și sentimente erau legate de o experiență veche care a fost adevărata cauza bolii în primul rând. Abandonând aceste vechi gânduri și sentimente vechi, pur și simplu abandonându-le și înlocuindu-le cu o nouă idee de sine, un nou semnal a străbătut corpul și persoana cu adevărat s-a eliberat. Și singurul lucru pe care a trebuit să-l facă a fost să se separe de oameni, de lucruri și de distragerile mediului, de timp, de episoade și evenimente și să lase ca gândul să fie mai real decât orice altceva. În procesul de repetiții, în procesul de a gândi în cine vroiau să se transforme, în procesul de a gândi din nou și din nou, au făcut ca aceste circuite să devină mai permanente. Au început să creeze un nou individ. Au început să apară ca o ființă nouă. Și ca rezultat a acestui proces, în care au dezvoltat abilitatea de a acorda atenție, au dezvoltat abilitatea de a-și muta mintea departe de corpul lor, au dezvoltat abilitatea de a muta mintea lor departe de, de mediul, Chiar și-au dus mintea departe de referința timpului. Momentul în care au făcut asta, este posibil să fi deschis ușa câmpului cuantic. Poate acum intrau într-un nou nivel al minții. Și când asta se întâmplă, când putem face ca gândul să fie mai real decât orice altceva, creierul începe să structureze modelele și conexiunile sale care sunt egale cu ceea ce suntem și cu ceea ce devenim. Așa că remisiile spontane pe care le-au avut aceste persoane poate nu au fost deloc un miracol. Poate ei doar au devenit altcineva și poate ei au crezut că această inteligență va sta în spatele lor și le, da, le va da viață oricine ar vrea ei să fie. Poate această inteligență era mai inteligentă și mai strălucitoare decât ei și a avea mai multă voință decât ei și a intervenit și le-a reorganizat corpul pentru ei. Și singurul lucru pe care l-au avut de făcut a fost să devină cineva diferit. Și când au devenit cineva diferi, diferit, această inteligență le-a dat viață și viața lor s-a schimbat. Sănătatea lor s-a schimbat și viitorul lor s-a schimbat. Poate aceste persoane care au avut remisii spontane, au renunțat la sentimentele și emoțiile care erau legate de trecut și în procesul de a se transforma în cineva nou, în acest proces de a se reinventa, unde au creat noi circuite cu care să opereze, au abandonat trecutul lor și asocierea lor la trecut și la toate sentimentele și emoțiile care le acompaniau. Și poate substanțele chimice care alimentau corpul, bazate în aceste gânduri, au încetat să se mai fabrice. Și pentru că nu se mai fabrică, semnalul trimis corpului a fost un semnal nou. Acest nou semnal trimis corpului nu avea nimic de a face cu asocierea la o a trecutului, la aceste gânduri trecute și la aceste sentimente ale trecutului. Acum, persoana are o idee despre viitor. Are o idee despre ceva pe care așteaptă cu nerăbdare. Acum când au început să produc aceste schimbări, nu mai trimit același semnal la corp, ci trimit un nou semnal corpului bazat în ceea ce au devenit acum. Dacă ne gândim la asta, toată ideea acestei separări între minte și materie, separarea între obiectiv și subiectiv, poate să înceapă să se integreze cu adevărat când aplicăm toate aceste principii împreună. Poate fizica cuantică ne permite să spunem că observația noastră contează, Poate lobul frontal în cununarea suprema ființei umane ne permite să modificăm comportamentul nostru într-o singură viață, ci să creăm noi circuite și noi conexiuni care să ne proporționeze un nou loc de a fi. Această fuziune care are loc acum între minte și materie, de fapt spune asta, gândul meu contează. Și pentru că gândul meu contează, ar trebui să aibă un efect direct asupra lucrurilor care sunt mai aproape de mine, care este corpul meu fizic. Dacă putem începe să integrăm aceste idei, am dat un cerc complet, am datura completă și am înțelege că nu există separarea, că mintea, de fapt, dă viață materiei și că mintea noastră este cea care, ca indivizi, ne permite să ne putem uni la o minte mai mare. Și unindu-ne la mintea mai mare, exercităm acum abilitatea de a observa. Mutăm atenția noastră departe de, de corpul nostru, ne mutăm atenția departe de mediul nostru și uităm de timp. Când facem asta, acum mintea pură are un efect direct asupra corpului nostru fizic și are un efect direct asupra naturii realității și are un efect direct în materie. Când începem să executăm aceste idei și începem să le aplicăm în viața noastră, devenim oamenii de știință care măsoară propria lor observație. Poate aceasta este înțelegerea inițială, înțelegerea de început, a ceea ce înseamnă să ai un creier nemuritor. A învăța, a-ți aminti și a experimenta este darul nostru ca ființe umane. Prin acest proces, suntem pentru totdeauna schimbați. Să încetezi să înveți este să oprești schimbarea. Când putem demonstra ce am învățat, universul niciodată nu ne va lăsa în urmă. Schimbarea noastră este propria noastră evoluție. Dr. Joe Dispensa.